Судан Судан – найбільша за територією держава в Африці. Вона розташована на північному сході материка і межує з 9 країнами. Площа – 2 мільйони 505 тисяч 813 квадратних кілометрів. Населення – близько 33 мільйонів чоловік. Столиця – Хартум. Мова арабська. Валюта – суданський фунт. Більшість населення Судану живе на берегах Білого та Голубого Нілу. Столиця країни Хартум розташована на місці їх злиття. Північ країни займає пустеля, яка поступово переходить у савани центрального регіону. На півдні, де опатів значно більше, простягаються ліси та велика болотиста область Сед, яка за розмірами не поступається Англії. Фауна на півдні багата і різноманітна. Тут водяться жирафи, леви, леопарди і слони, а на берегах Нілу – бегемоти і крокодили. Клімат спекотний. Влітку температура на півночі підвищується до 46 градусів Цельсія. Етнічна розмаїтість. Уже багато століть Північний Судан населяють араби. Вони складають близько 50% населення. Жителі півдня країни належать до різних етнічних груп Чорної Африки. Розмовляють понад сотнею різних мов та говірок. Економіка Основний експортований сільськогосподарський продукт – бавовна. Основні сільськогосподарські культури – пшениця і просо. Видобувають хром, гіпс і золото. Крім того, Судан – найбільший світовий постачальник гуміарабіку який використовується для виготовлення фарб та ліків. У 1950 році між північною і південною частиною країни спалахнула війна, яка то згасала, то розгоралась знову аж до 1983 року. Війна і посухи породили серйозну проблему біженців і призвели до скорочення розробок родовищ нафти, виявлених на півдні. Іригація могла б збільшити врожайність земель і забезпечити нові робочі місця, але бракує коштів. Чимало кваліфікованих суданців працює за кордоном, пересилаючи звідти гроші родині. Древній край Люди поселились у цих місцях близько 9 тисяч років тому, а обробляти землю почали близько 6 тисяч років тому. З 1899 року Судан перебував під спільним управлінням Великобританії та Єгипту, доки не здобув незалежність у 1956 році. Відтоді країною правлять переважно військові. Ілюстрації Більшість жителів Судану, зокрема народ Дінка, досі займається натуральним господарством.